فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فلاندريمت ابسولوت ايتكونوتم الله جل جلاله زوتي تابوترا وكريوس ايتجيسيس برشنديت تماشير الله جل جلاله qofshmë bë më të mirën dhe zëtëriju në për nga merëve Muhammejdin sallallahu aleyhi sallem, bë shok të ti besnik, bë familët ti të ndarshme, dhe bë gjithë atatë të cilat e ndjekër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, do të vazhdojmë sezonën e re pas Ramazanit, pas muaj të bekuar me vargun e ligjeratave të cilat janë javore, E do të vazhdojnë me librin të cëne kemi fillu e para muaj të Ramazanit i cilë është Libri Hoxës Ahmed Hafidh ibn ha Ahmed el-Hakemi i cilë është tituluar me arjë gjullë kabul me arjë gjullë kabul shkallët e kabulit dhe më thonë shkallët me të cilat njëri ju në gjitët dhe ngritët të Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe Allahu Gjelle Uala shpresohet që të bojë kabul të pranoje tek ajë dhe është liber e cila është veçue në ndarjen e qështjeve të besimi dhe qka duhet besimtari me besu e që me qenë musliman të Allahu të ebare kjo vëtarë dhe në këtë dunja. Para se me vazhdu në liber, kemi fol në filimin e ligjeratave për rëndësin e të folurit në bitemat e besimit. Pse neve si besimtar duhet me fol vazhdimish për temat e besimit e besimit dhe kemi cekë shumë prej pikave të rëndësyshme të cilat neve na e bojnë obligative dhe dëtyr dhe farz që neve të folmi vazhdimish për pikat e besimit. Edhe prej tyra është në gjallja e zemërs, mbajtja imanit në vazhdimsi e kështu meral pika të rëndësyshme të cilat i kemi pormen në filimin e ligjaratave. Mirë po sot si parathonje e shkurt, sepse njeri ju duhet me vazhduhe në mësimin e besimit në lexhërimin për besimin në dërgimin për besimin vazhdimisht është një tematik te cila ka përmendën njëri për prej xhallavarëve të mëdhoj Muhammed Qudbi Allahu mëshiroft, ai ajo është duke shpjeguar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, desin e kanjer Imam Muslim nga Buhari raziyallahu an, se ka thënë alaihi salatu vesselam bada al islam ghoriban fa ja sayuud ghoriban kama bada fi tuba lil ghuraba, qad sallallahu alaihi dhe sallam këtë hadith Islami ka filuar i huaj. Islami ka filuar i huaj. Dhe ka me kalu një kohë, kjo shpigim imam nevojit në mes të hadithit, ka me kalu një kohë dhe ka mu këthi prapë si i huaj. Sikur që ka filu i huaj. Pasaj në fund ka thënë Alehi Salatu e Selam, përgzime të mdoja, përgzime të mdoja, lëvdata të mdoja për atatë tësët janë me sifatin, me karakteristikën të huaj. Mirë po, ima Mahmedi e kanë djerë një shtes të këti hadithit, ku në vazhdimin e këti hadithit, disa prej sahabe kanë thonë nja Rasul Allah, i kanë thonë oj dërguari Allah, cilët janë këtë të huaj, ku shë janë të huaj, pëse të huaj, sepse njeri ju, nga natyra e ti, është këllë një pik rëzikshme, të se në do të diskutoj shkurt, Se njeriu nuk duhet më me kërkuar meqen gurbetçor, njeriu nuk duhet më me kërkuar meqen i huaj. Sepse mund më të mëto porzi ajo të dëshira e të cilit nat i dalluam me të cilit i huaj. Njeriu nuk duhet gjithmonë më kërkuar se, se unë të kemi dalluam dhe pastaj më mbuloat dëshirën për me cilit i dalluam ata son janë i huaj dhe Islami i huaj çdo më radh më mbulo me, me prawha dhe mite. Jo, Imamu i thot muslimani nuk e kërkon të cenerit i huaj. Nuk ka dëshirë me ceni huaj. Po nëse rrethonat janë detyruar me çenin huaj, ajo nuk ka problem. Çu duhet me çenin besimtarit. Imam nehu i u thot, kam e kalu koh, kam usbe e vërteta islami dhe thelbi i islamit dhe kur të filloje prapë mukthie në kuptimet e para, kam më çenin prapë huaj. Dhe ka thënë alej salatën për gëzime për të huaj. I kanë dhënë disa sahabe. Kjo shtesë është në hadithin e Muhamedit. I kanë dhënë disa sahabe, ja rasulullah, kushanta huaj On, kto është ajo thelbi dhe gjurmimi i realitetit? A këto të huajt e kërkojnë me të çenin e huaj apo ja udhëtirojn rrethonat, ja udhëtirojn rrethonat. Çka ka thënë qile ya rasulullah men al-guraba. Tha ya rasulullah, ojder qol, kush janë gurabat? Kush janë njerëzit e huaj? Tha: Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Tha li salatu was salam ata janë të cilët përmirsojnë ku njerëzit të prishin. Ku njerëzit të prishën, të larkohen nga rruga, të lajthetin nga rruga, ta humbin realitetin e ekzistencës së tyre, atër vijnë disa njerëz të cilët janë prej porjas të huaj. Pse të huaj? Sepse nuk janë me të zakonshëm. Nuk jetojnë me të zakonshmët. E përmendin botën e porrëme, e përmendën Aheletin, dorasa njerëz janë të zhitur në këtë dunë, dukën të huaj. Madje edhe prej njerëzve që thonë se janë musliman, dukën të huaj. Allah qof Allahu alaihi salatu wasalam ata dzat permirsoin kur jan tier te prishur apo ne disa transmetime tjera ka than sallallahu alaihi salam ellezina yuslihun ma afsada hun nas ne nje definicion tjetër pejgamberi alaihi salatu wasalam ka than ata jan te cilat e ndrejcin ata ca kan prish njerzit nese nuk ka vështir dhe me ngarku me pun se sa ti me ndrejc ata ca ka prish dikush tjetar Etaç Muhammad Qutbi Allahu më shëroft ka një libër të veçantë ku e shpjegon kët hadith dhe thotë kështu Ky hadith neve na obligon të folurit mbi besimin vazhdimisht, të folurit dhe më bëjë liderata vazhdimisht dhe më shujt libra mbi besimin vazhdimisht. Dhe ky hadith thotë neve na e qartëson se për çka muslimani duhet të më fol. A do të më folë të për haramat dhe halallat apo për diçka tjetër? Thotë shumica e thirrësave më nën këto nuk kanë fjalët e mia janë fjalët e tij. Thot Muhammed Kutbi Allahu më shërof, shumica e thirrësve në islam e kanë nga truqet me se ila dhe nuk e kuptojnë. Thot në periudhat kur Islami është i huaj, nuk folën për halalin dhe haramin. Nuk folën fare hiç. Sepse nuk e kanë thelbin njerëzit. E kur nuk e kanë thelbin bazamentin, themelin, nuk kanë nuk kanë nevojë të folën për haramin. Ka nevojë njëvezëmiu fol, kjo është haram, kjo është halal. Nuk kanë dobi fare ajo. Ja ajo është vetëm me u fladiti dhe me thonë se ligjerove edhe kështu me radhë. Ajo neve që ka na duhet të të hoqa, është me folë që ka folë për nga meri sallallahu aleyhi sallem. Dhe këtë e përme një pikë shumë të rëndësishme që ka neve duhet me qenë në fokusin tonë, në vëmendjen tonë vazhdimishtë. Thotë shikone, për nga meri aleyhi sallatu e sramë ka thonë, janë dy periudha të gurbetit, të qenurit i, huaj, i vazhdo një periud, kulefaur, rrashidin, u dhejcët e mirë, dhe kalem prap islami huaj. Mohamed, këtë bi thotë shtu. Sa vite ju dashtën, pe nga meri të alej i salatu e selam, me largue gurbet lëkun e parë. 23 vite. 23 vite ju këndosh pe nga meri të alej i salatu e selam, me largue gurbet lëkun e parë. është balafacu me ignorancat, me gjahiljetin, me mekelit, me idhujtarë, Me njerëz të vrashtë, me njerëz të padijshëm, me njerëz që ja ka thënë Allahu xhe jalla wa minhum ummiyun la ya'lamun alkitab. Allahu xhe jalla ka thutë arabët dhe prej tyre ka analfabetas din, as shkrimas, leximas kur dëgjohet hiç, nuk din me të kuptuo ato. Ila amaniya ta ket jetojnë me fantazia. Me këto është ballavaçu pejgamberi alayhisalatu sallam dhe ka larguar grupet lëkun e lëku islamit dhe ka pruj islamin e shëndosh. Mir po thot Muhamet Kutbi, 23 vite. Çështje shumë serioze. Thot neve tash nuk e kena pengamerin Thot mungesa e pengamerit E vështison alama shumë qështjen Prezenca e pengamerit E ka bëtë qështjen e ranë Se kanë ngu njërzë Nuk e kanë dëgju njërzë 3 mëd vite ka folë vetëm për një qështje Dhe ajo është Adorane vetëm Allahun Gjelle Gjelaluhu Dhe mësibani shirkati i kach Vetëm ke qështje E ka kristalizu e ka pastru e ka pastru e ka filtru Në vazhdim si Dhe e sa shngulit tat njerzit kjo është pika e parë se neve na mungon pejgamberi alay salatu wasalam dhe kjo ja shton rëndësinë e ngarkon meselen nuk është le të thotë njerëzve më u shpjegoj islamin burimor me thon kjo është rruga e pejgamberit dhe kjo nuk është rruga e pejgamberit sepse dal lloj-lloj njeriu lloj-lloj pushtetari i cili thotë kjo është rruga e pejgamberit dhe ti ski fuçi ti munesh mufladit ti munesh me mendue ti munesh edhe me fol Mi po dishka tjetër është me arrit të këllimët E dishka tjetër është me thonë Se e arrita unë e thash një fjallë Kur t'ju thoinë Pushtetarë të ndryshëm Kjo është islami E ti thu jo kjo nuk është islami Sa në dëgjo është te dhe sa në dëgjo t'aj Turma të mdojat e njërzën E miliona E dhe miljard ju shkojnë aty atë herë pas, thonë kjo është Islami i pejgamberit alayhisallatu wasallam. Dhe kur ti thuaj se Islami i pejgamberit alayhisallatu wasallam është diçka tjetër, nuk të beson kurkush. A e shikon se asht e ngarkuamë? A e shikon se asht e ngarkuamë me selja? Me Allah pejgamberi alayhisallatu wasallam, kjo do të Muhamet Kutbi. Me Allah pejgamberi alayhisallatu wasallam, nuk është atë siç mendojnë disa një njerëz se i kisht gjithë problemet me një herë. Jo. Se këto turma që i shihni janë turma të emocionit janë turma të doatë rokitjeve, janë turma të entuzjazmit, euforijës. A, a i këshin besu se unë jam pengameri, me këto botë kuptimet që ka ju kanë ngulit njërzve. Njërzit mendojnë se kjo botë ka filu prej revolucionit borgjes franqez, prej të demokracia. Shumit sa njërzve jetojnë me botë kuptimet, se si kur dunjaja, mi thonë, kure ka filu dunjaja, thotë prej të revolucionit borgjes franqez, në më thonë prej kur ka filu e revolucionit demokratikë. E ma andeja ka pos dunjo, s'ka pos ma andeja Në me donë, më nira se si mendoj njerëzit është preja tje E ti e ki shumë problem më ja Paracit dhe më ja reflektu e personitetin e matho Për nga merit ale i salatu vë selam E neve që ka në mbetet Neve në mbetet mirë me studiu për nga merin ale i salatu vë selam Në mbetet mirë me studiu Kuranin Allahu Gjelle Gjelalu Dhe me paracit për nga merin ale i salatu vë selam Në realitetin e ti në realitetin e ti kështë që neve nga obligohet dhe tyre shfarës për neve që në vazhdimësi me ligjerue me ledzue, me hulumtue qili është për nga meri salatu, salam, qila është rruga e tina dhe musë mundiku prej emocionit prej euforis, prej entuziasmit as një send po me mundiku vetën prej mendjes vetën prej mendjes dhe vetën prej kuptimeve të ajeteve dhe kuptimeve të fjallëve për nga meri sallallahu aleyhi wasallem andaj, tjo është Një dobi e shkurt, tësën e ka përmend, Mohamed Kudbi, edhe pëse e ka një liber të veçan një ketë mesele, ku ka përmend hodgja se njëriju duhet me ditë se ardhja e islamit të vërtet nuk arrihet me emocion, nuk arrihet se ti do. Allah i ka disa ligje natyrore, cilat e në të ligje, por shemë, thotë Mohamed Kudbi, Allah nuk e kanë da besimtarin për jo besimtarit në qështjet e ligjeve të natyre, si... Uji kurta lagësh e lag edhe muslimanin edhe jo muslimanin. Zjarri e djeg edhe besimtarin edhe jo besimtarin në këtë dunë. Nuk mundish me thon, pse jam unë e besimtar, ligjet natyrore mua nuk më godasin, nuk është e vërtetë të godet ti ligjin natyror. Termeti, goditjet e ndryshme, tsunami të ndryshme, lëkundjet e ndryshme të tokës e goditin edhe besimtarin edhe jo besimtarin. Dhe kur i ka thënë Aisha radhiyallahu anha, kur i ka përmendë nga sam shkatërimat i ka thënë, ja, ja Rasul Allah, i ka thënë, ojderguri Allahut, u e fihim salihun, e nëse në ta ka njësë të mirë, a i godet këta njërës, ka thënë, neam, e gjellë, ka thënë, sigurisht që i godet, kjo është ligjin atërror, kënë Allah e caktëm për një popull, me godit të rmeti, me godit që ka të rrimi, nuk e ndamë besimtarin, sepse Allah i ka vendos ligjët, të rmeti e godet qdo njonin, a i cili goditet prej Pa morë parasysa është besimtar eksomerat. e kështë më ratë. E nere këtë se në duhet më i kuptuhe. Dhe për nga meri ale i salatu e salam të të hoxha nuk ka fitu me diska të jashtë zakonshme. Nuk ka fitu me diska të jashtë zakonshme, po ka fitu me diska e cila është zakonshme. Ligjë që li kuptuhe. I ka morë për nga meri ale i salatu e salam të gjitha mjetët e sësharimit. I ka morë për nga meri ale i salatu e salam të gjitha mjetët e komunikimit. Por që e më për nga meri alai salatu e salam, ka qeni rrëthuar me njerës të cilët kanë qeni kategori shumë e lartë, si kur Ebu Bekri. Ce Ebu Bekri? Ebu Bekri s'ka bo gjënohë edhe para së me qeni musliman. Nuk ka vjedh para së me qeni musliman. Nuk ka bo shirk para së me qeni musliman. Nuk ka bo zhinohë para së me qeni musliman. Ka qeni njeri që li kanë gjësu për nga meri alai salatu e salam. O meri, nuk ka bo gjënohë para së me qenë musliman. Othmani, qeni shum -shum, se me qenë musliman. O thmani, ka Aliju, mësë folëmë për Aliju, i qëti ka qenë prej vogër me për nga merin ale i salatu sëlam, Abdurrahman ibn Auf, ka qenë njeri shumë i disiplinume edhe në gjahiljet, e ka rrëthu për nga merin ale i salatu sëlam njerës të cilët ka qenë shumë kategorie lartë dhe këta njerës të kanë përpatsune të ardhmen islamin, eksumerat, musabi, eksumerat, dhe mënë njerës të cilët kanë qenë të dalum në perfacsimin e islamit. Nuk ka mundësi zonjani me përfacsuar Islamin Allahu xhella xhelalu, sepse njerëzit nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë. Është euforia e çetërcila e thot fal dhe thirr edhe ti. Ani pse s'dis ka lidhje. Kjo është eufori, kjo quhet emocion, ngritja e emocionit. Mirpo ajo çka duhet njeriu me kuptue ëse, dojmi është se a dohemi me ndihmuj çëshen e Allahu xhella xhelalu apo ndojna me ndihmua emocionin ton dhe me shujt euforin ton. Të janë dy që është të cilat, Hoxha i ka përmendë dhe neve në mbetet puna serioze dhe pun me shumë lodhë dhe shumë sakrificë dhe ajo është studimi i thukët islami dhe paracitja në mënyrën më mir të mirë të fesë Allahu Gjellewa Ala pas taj dhe se paracit dhe formë më të mirë me edukatën më të lartë dhe kjo në gjësupin nga Merit Alei Salatu e Salam dhe pas të njërzit e refuzon ajo që është qështje që që që të të të të të të të t Gaburmense prej adhurimit Allahu Xhellahu Aleh janë disa lloje. Hoxha përmendë se çka është adhurimi, definicionin e adhurimit dhe e, për, e përsërit më shkurt definicionin e adhurimit, ku ka thënë Hoxha "eqwalun wa a'malun min al-batinati elba, wa al-zahirati". Ka thënë, adhurimi është, do të kushtoj dikush çka është ibadheti? Çka duhet të bëj ibadet Allahu Xhellahu Aleh dhe çka i ndefinicion themi? Adhurimi është çdo fjalë dhe çdo vepër të mrenqme dhe të jashtme, të cilat i donë Allahu i gjellu ala dhe është i knashur me ta këtë janë adhurime. Mrenqme, të jashtme, fjalë dhe pra, dhe mund bon, edhe që ka mendon, edhe që ka flet, edhe me zemër. Andë njëriju, ka në thonë djetartë, njëriju, i më ka imel gjozi e ka thonë, në mederë i gjusë selikin, njëriju nuk ndalët duke folë. Njëriju, ka zë realiteti njëriju të se nuk ndalët duke folaj, Ka dhëna jetë që ka neve nga është ndalue, është me folë, me gjumë pak. Dhe më njeri ju të vazhdimisht, kur me ndonë, ato fjallë janë. Folë, folë, folë, me mendje në tina. Mirë, pa jetë që ka njeri ju duhet me ditë, është se këto fjallë, kur të mërind me indzirë të gjumëa, duhet me kontrolua. Nëse nuk e gnatë që në Allah unë gjelluar e duke me ndalë. Nëse e gnatë që në Allah unë gjelluar e duke me indzirë. Dhe që e knatë që në Allahu në gjellë alë janë adhurime Kjo është jeta jonë Duhet me arrit të gjitha veprat tona Dhe fjalët tona me qenë në përputhjim Ata që ka e donë Allahu gjellë Gjellë gjellë aluhu Dhe në këtë dozë Sa kemi për e fjallëve dhe veprave Shka nuk e knatë që në Allahu në gjellë ala A që kena të mangësum imanin Andaj të e lisoneti imani shtohot dhe paksoot Dukë jo përputhjim e këtë realitet se Një r Vajzdimis lëviz, prej se dale pre mitrë, së nanës e ti, në vajzdimsi pandalë, dhe disa ta godite e gjeli Allah u gjellohale, aj nuk ndalet fare, rëzikshmëri e lartë. Ane ka thonë shekhu lë islamin u te imje, ka thonë realiteti imanit është se në asë një qastë nuk ndalet. Para me ndonë e farë rëzikshmëri është. Dhe njështë dhe morën ke qështje hajgare. Hinë në islam, ullzohët me njëth loj ullzimi dhe nuk e qan Nërsa imani në vazhdimësi tash duke qenë ti në legjerat, tash duke ndejtë e shpia jote, imani vetëm shkon ose të poshtë ose të rma, ose në gjithët ose shkon të poshtë në shtresa të ulta. E njëriju dhëtë me qeni kujdeshëm, se në gjdo hap të ti, shikim të ti, lëvizit të ti, dëgjim të ti, mendjet të ti, filozofit të ti, imani ose i ka shkun lartë ose i ka shkun të poshtë. E kjo obligon njëriju në që me më mësu vazhdimishtë e obligon njeri ju me lezu vazhdimisht me lezu fjallin Allahu gjellu ala vazhdimisht sepse nuk e din ku e ato momente ku mund mishku imoni, krejt Allahu në rrit kështë që rrezikshmërija është e lard anaj duhet njeri ju me mësue këto mesele si duhet thot oja, min enuajl ibadeti el khaufu min Allahi gjellu gjellu aluhu thot prej lojeve të adhurimit është friga prej Allahu të bareke vëtë ala friga prej Allahu gjellu ala friga dijet se është vepër e z Ezajmir ka than Allahu te bareke ve teala fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin mos i keni frik armiqve pre shejtaneve e kështu me rad mir po keni frik prej meje keni frik prej meje nse jeni besimtar ka than Allahu te bareke ve teala walladhina yutuna ma atu wa qulubuhum wajila anhum ila rabbihim rajiaun ka than dha ato zdi japin porit Allahu xhella ole pra i pasuris sotëra dhe zemrat e tyre janë wajila to frikshme Pre, se e dinë se kanë muktitë Allahu Tebareke o e tala Friga është prej komponenteve të imanit pa frik nuk eksiston iman Argument është kjo ajetët si me ka përmendë Allahu Tebareke o e tala, djetarë kanë thanë i bënkaj me lgjuzije dhe shekhrus e më temje në kitabul iman i kanë përmendë këto mesele se pa frik në zemër iman nuk ka ajë cilë nuk i friksohet Allah në qofë në minimalin e frikës imani nuk eksiston në atë zemër nuk egziston në, atë zemër me fjallën e Allah u gjellohara, kini frikë për e meje nëse jeni besimtar. Që të mëndonë se, pa tjetër me pas frikë në zemër, e që me qenë njeri ju besimtar. I mënkaj me lëgjëzje ka një fjallë të, të mirë në këtë aspekt, ka thënë, sa i përket fizikës së njeri ju të dhe të mërëndshme së njeri ju të, kura i ndinë frikë për e diqka, cila është refleksi frikës të kaj, kur ti Rezik jetë, rezik shëndeti, eksemerat, rezik familje, rezik familju. Qëfar dëlloj reziku? I cilë që ka këton frikë, ka dhënë cila është reagimi njëriut? Ka dhënë reagimi njëriut është se imbyllot goja. Kjo është reagimi i parë, ku njëriut i frikësovët për i diska, heshtë. Heshtë dhe sendi i parë dhe i fundit, që ka dhënë me arritë është, mi ulargu që jo frikë dhe me pshpotu prej asaj që ka frikësuar. Ka thon këto e njëjtë është frika prej Allahut Xhëlloa. Ai cili frikësohet, hesht. Hesht dhe kur ka më fol, kur ta dijë se ka më shpëtuar. Kur ta dijë se ka më shpëtuar. Andaj shumica prej selefëve të parëve thon pse s'kan fol, se janë frikësuar. Janë frikësuar dhe i kanë mbas fjalët e tyre. Dhe kur i kanë vet pse s'fol, ka thon se nuk e dijë se a ka më kalu si ratin apo jo. E kanë dalë tjetër ka thon, pse s'fol, ka thon ndale kohën, ndale diellin si të mund është me ndallë djelën, që mësë me mu dhogarit mu e këto meselë atare, ka mundë si me folë. Shusinjeri ju ditë me pasë frikë Allahu gjellë, gjellë vara, nëse donë me pasë iman Allahun të bareke, vë të ala. Dhe nga meri Alehi Salatu e Salam, një adith ka than, adithë nëse në kanë zherimëm, Bukhariu nga Ummil Ala, El al Ansari, radhi Allahu anha, ka than Alehi Salatu e Salam, Wallahi la edri. Wallahi la edri wa ana Rasulullahi sallallahu alaihi sallam ma jufalu bi wala bikum shkone qëfar haditha dhe kjo është prej haditha dhe që ka thani Ibn Qajm al-Gjavzija shumë tërishtu se ku ka thani sallallahu alaihi wa sallam Wallahi la edri Wallahi la edri ka thani pasha Allahun un nuk e di pasha Allahun un nuk e di hadithin Bukhari ka thani nuk e di a un jam i dërguar i Allahot qëllë është kuptimi dhe mund unë nuk e di ketë meselës që kam e kaljën në fundë A unë jam i dërguar i Allahot Që do me thonë se ju alama shumë nuk e dini Që do me thonë se Unë e i dërguar i Allahot Nuk e di këta Një mesele E ju që nuk jeni Për nga mer Alama me dozë më të madhe Nuk e dini Cila është ta e që ka nuk e dini Kata sallallahu sallam Ma ju f'alu bi walabikum Unë nuk e di se që akumë më ndodhë me juve dhe me mua Për në ditë e në gjikimit Kata sallallahu sallam Ma ju f'alu bi walabikum unë nuk e di vallaj është betu për nga meri salatu e salam unë nuk e di që ka bat me juve dhe asë ka di që ka bat me, me muve mën është friksu për nga meri salatu e salam prej Allahu të bareke se qëka ka me ba Allahu me mu e qëka ka me ba me juve e kjo do me thanë se njeri ju duhet me qenë i frikshëm me ju friksu Allahu të bareke vëtë ala për nga meri salatu e salam haditës në kanë zirë imam tir midhi ju Ka thanë, a.s.s. Mara ejtu mithle nëri nëme heri buha, o mithle lë gjennet, o mithle lë gjennet i nëme tali buha. Ka thanë, së kumë pasi zjarën, nuk kumë pasi zjarën gjenemit. Ka thanë, flenë, a i cili du të me hikë për i sajë. Ka thanë, nuk kumë pasi zjarën, nuk kumë pasi zjarën, që e kazan gjumi kërkusin e ti. Në mundë, sa është i madhë gjeneti, a i cili pretendon kërkimin e ti, flehë s'ka mundësja i cili dëshiron këtë gratë të madhe të gjennetit me fletë. E asë nuk ka mundësji me qene sakt, kuptimi a ditit. Njërimi posë frikë zjarët, edhe e dinë që i ko zjarë të madhe, edhe dinë që i na kërcnu me zjarë, edhe ajë me fletë. Edhe mos me ikë për ati, pa tjetër dhut me ikë. Andhe ka prej se lejfit, në gjumë janë që natën, aqësit rështuar dhe i frikë shëmë. E kërë ka pëjtë familia, që ka kije, ata nuk kujtu gjaneimin dhe mu duk se hinati. Edhe ju ka prish ndëja, ju ka prish rahatia e komoditetit, sepse këta njerëz i kanë besuar xhanemit. I kanë besuar me bindje, jo me di, me ilm. Kena vërmën se ilmi dhe bindja janë dy sjene të ndryshme. Me bindje sikur tash të jen xhami, kjo dush me besue ditën e ditë gjykimit. Ai i cili beson kët form, patjetër ka me pas friqë Allahun te bareke. Wa taala. Ka dhanbe nga me risallahu alayhi sallam gjithashtu hadithin e kanë xherimom Tirmidhiu. Ka thana allahu salatu wassalam, men khafa adlaj. Kush friksohët, njësët më njësë. Në tënë, pak para më njësë, në si firë. Kush friksohët, njësët më njësë. Lëmen edhe lege, belega lë menzil. E aji qëli njësët para më njësët, arrinë që të pijen. Të më dhomë, pa tjetër, njëriju me eqë, me lëvizë, drejtë Allahu, gjellë u ala. I pas frikë Allahu, te bareke, wa te ala. Ela in nësila atë Allahi, ghalia. Tha sallallahu sallam. Djeni se artikulli Allahut është i shtërit. Djeni se artikulli Allahut është i shtërit. Pastaj tha ela inna silatullahi el janna artikulli Allahut është janneti. Do të thotë Allahu e ka thujt artikullin. Artikullin si që nuk i mundi me ble. Po ke artikull ka thënë Allahu selam duke nuk ështi lir, ështi është i lirë. Është i shtërit. Kjo botë është e shtërit. Një shtëpi kësaj bote është e shtërit. Çkojnë me vite. Derisa ne arritni një komoditet të caktuar. Çkojnë me vite. Ekso më rad. Një Arrit tek saj dunjoje. Ti kërkon prej mundit dhe sakrificës dhe djersitës, çka njeriu në kput të krejt. Dhe çka në fund është prej asaj çka asjësohet në fund. Ai e cila është e pafundshme, shumë, ma shumë ma Andaj, Saratu, më e drejtë është. Shumë më e drejtë është. Andaj pejgamberi alayhis salatu selam ka dhënë ngatregu së njeriu dhe me pas frikë, se nuk është nuk janë sajnë dhe të lira, por janë shumë Allah, të drejta te Allahu te bareke وتعالى. Andaj Allahu jelle walaka obligoë që njeriu më pas frikë, Allah u të bare kjo vëtarë dhe kjo është prej sendeve të cilat janë komponente të imanit dhe ka shumë aditë të zëtë për nga mërë a.s. ka përmenë se shumë prej surëve në më kanë thimë në kanë zbarë flokë dhe aditë i maj njohër është ku ka thanë sallallahu a.s. që i jebet një hudur o lë wakja o lë mursalatu o wa amma jetësa elun o i dhe shemë su kujerat i ka pëmrejnë për n surën el-wakja, surën el mursalat, amma jetese elun, i dhe shëmë sukuirët, të zitha këtë sure, ka thonjë i bënkajji me lëgjauzije, mbërënda këtëre sure flitit për kiametet dhe ndodhit e kiametet dhe gjenemi dhe gjenetit. Për nga mërë a.s. ka thonjë, që i e betni, më kanë thimë, më kanë thimë flokë, dhe më donë se friga, që ka efekt, ka efekt edhe në fizikë, shifët ajo, del në pah që njëri u i ka frika Allahu Gjellewala, për nga meri a reji salatu e selam, e ka lidhë zbardhën e flogëve të ti dhe mjekërës të tina me qka me këtë sure. Se tematikët e këtë në sureve muën më kanë thimë. A reji salatu e selam. Andaj kjo është prej komponenteve të imanit frika prej Allahu Gjellewala dhe është vej për e zemrës. është vej për e zemrës. Prej, lojëve të adhurimit ka dhe në uja është e tokulet mbështetjen Allahu xhellahu ala dhe kjo është prej veprave të mbova. Do është vepër e zemrës, mbështetjen Allahu xhellahu ala. Njeriu në këtë jetë, nëse nuk mbështetet te Allahu xhellahu ala, është dështuar nga të gjitha llojet e dështimeve. Çdo send çka e bën, e çka e vepron, e çka arrin prej suksesit, e ki prej Allahut e bare kjo o te ala. Në as çdo që e mbështet te Allahu xhellahu ala, në as çdo të kaur suksesi. Në azdo shkaj e mbështek të fëqit e tua Në azdo të ka orë dështimi Të janë sendet të lidur a njona me kjetërn Allahu Gjellewala Një njeri cilin mbështek të të kaj Nuk ka mundësi me humba ta Sigur që nuk e humbë qilin Allahu Gjellewala Nuk e humba Allahu të barëke Ata i cilin mbështek të Allahu Gjellewala Pse përmenda qilin? Sepse Allahu Gjellewala ka thon Inna Allah i humbë siku seme Ka thon Allahu Gjellewala e mban qilin Në qëllë është i mbështetër të fuqia Allahu të barë e kjo e tala. Një njëri i cilë i mbështetët Allahu u gjelluara, nuk ka munëci me humë. Kjo është vepër e zemrës. Andaj thashë, se imani është në zemrë. Imani është në, në zemrë. Aty buron. E prej për jashtë shka janë sejndës? Prej për jashtë janë disa gjurëm. Disa gjurëm janë. Disa refleksë. Irpo e senca është në na zeim katan allah te bara ka wa taala wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin tek allahum bushtetuni nasejeni besimtar dhe ibn qaim al-jawziy koper men gjithashtu ne ket ayat se kjo esh sharti i imanit shart dhe i mentemje shart i imanit dhe i ima mohammedit pse se allah gjithmon kur thoje nasejeni besimtar argumenton se kjo e permendura a te cilas kushzu e esh kusht i imanit allah ka thane an allahun bushtetuni nase kjo nase është kushtore. Që domethënse pa mbështetje s'ka impon. Nëse jeni besimtar në Allahun, mbështetuni. Ka than Allahu Tebareke ve Teala, "Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Ne Allahun let mbështeten besimtarët. Ne Allahun let mbështeten besimtarët. Ka than Allahu Tebareke ve Teala, "In kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu." Ka than Allahu Jellal. Nëse jeni që i keni besuar Allahut, tek aj pra mbështetuni nëse i keni besua Allahu u Gjelluara ta Allahu u Gjelluara mbështetuni dhe shumë e shumë ajete shumë e shumë ajete zat e ka përmendë Allahu u Gjelluara se imani është bashk me mbështetën Allahu u Gjelluara që dhe me thonë se njeri ju në vazhdimësi duhet me njëj praninë Allahu u Gjelluara me veti Wallahu makum, ejnëme ma kuntum Allah është me ju ve kuda që jeni ju kjo nuk njëjët me trup Këndon një at me trup, as me sy, as me vesh, as me gojë, as me kurrë jo hiç, këndon me zemër. Të jeni në pranim me njerëzi, jeni në pranim me shoqëri, jeni në pranim me familje, mirë po e ndjen praninë Allahut me tyje. Dhe kjo është prej imanit më të thellë. Ibn Qayyim el-Jauziyya ka thonë, "Kjo shijohet, sikur të shijohet ushqimi. Me zemër shijohet, me shihet e zemrës shijohet e ndjenë njeriu. Allah është me mua." Allahu është me ty, ato të shikua, ato të vështrua, ato të vzhguha, mbi kyçyrje ka Allahu xhallahu mbi ty. Kjo është për imanëve më të mirë. Kjo është për ajkës së imanit, për pjesës më të ëmbël të imanit. Kur njeriu e ndjen praninë me Allahun xhallahu ala, e kur të ndjen praninë Allahu xhallahu ala, Allahu është me ty ku do të çtesh, nuk le. Allahu te bareke ve taala. Allahu xhallahu që përmendë shomajtesa e imani është me tawkun kadan bin amir sallallahu alaihi wasallam hadith nga zan iman bukhari imam muslimi kadan sallallahu alaihi wasallam yedhulu aljannata min ummati sab'un alfan bila hisab kadan sallallahu alaihi wasallam nga ummeti jam do te hynë në xhenet 70 mijë njerëz pa llogari pa llogari çelëm ndon pa llogari prej ditës xhikimit tamam tringjallën tamam filloje llogaria kuptimi aditit është ta mam të filoje logaria për të tjeret ta hyrin drejt për drejt në gjennet Allah u nabofër e tjera mirë për për nga meri Alei Salat të samë shikone, këtu nuk e kalit asë me emna asë me mbe emna asë me fizionomi me kur gjo, e kalit me zemër e kalit për mësa me pun të mbrënçme të se të shikurojnë hyrën në gjennet pa logari qëllat janë ato, ka thanë humulledhine, laje stërkun ka thanë ata janë të cil nuk kërkojn rrukje. Nuk kërkojn rrukje. Domethën është i smuth, ka breng, ka shtypje prej asaj bote së atërcila që quhet bota e xhenëve, e kështu me radh apo prej syrit, prej syrit, apo prej ziliës, e kështu me radh, mirë po nuk i thot dikujt banam rrukje. Nuk i thot dikujt banam rrukje. Kjo është cilësia e parë. E dyta, wala yet tayrun. Ka thon nuk kanë tetayur. Çka është tetayur? Të tajur, e kemi spegu në kitabu të Uhid, që ka nështë të tajur, shkurt. Të tajur është prej tajrë, prej zëgjve. Arabët, kur kanë dalë me bëndë një punë, e kanë morë gurëzit dhe ju kanë gjujtë zëgjve. Nëse kanë shku djathas, zëgjt, a i ka vazhdojnë që të rrugë, dhe kanë njësatë punë, dhe kanë fillu punën me kry. Nëse kanë shku zëgjt, në të majtë, e kanë dërprej punën, dhe kanë thonë, Ka mendu me pesimizem dhe me të zezë dhe me të ardhët dhe ka thonë kjo punë është të keqe. Kjo të tajrë, do me thonë që ka e quim në gjuën e popullit Baksuz. Do me thonë ti me mendu se një vepër, një shkak, një faktor ka mendiku në të keqen të ane. A atanë Allah nuk, nuk e ka quit faktor. Nëse mendon për një faktor, që ka Allah se ka po faktor, se ka mendon dhe që ka keq, kjo është të taj jurë, kjo është pesimizem. Në sa pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam çka ka thënë hadith tjetër i Imam Buhariu ka ja, nxjerr gjithashtu, ka thënë sallallahu aleyhi ju jibuni el fa'l, mua m'pëlqen fa'li, fa'l. I thanë ja rasulullah me el fa'l, i thanë ja rasulullah çka është fa'l, na fa'la e përkthejna optimizëm. Mirëpëngahem, për mësojmë edhe një definicion tjetër. Tha kelimatu tayyiba, një fjalë e mirë. Një fjalë e mirë. Me lenin Allahu i gjellëwala na, në lëzrat e ardhmë, do të folmi për fuqinë e ndikimit të fjalës. Sandikan fjalat e njeriu. A mundot një fjalë me e vao njeriu për banderolën e Xhanemit dhe, dhe a mundot një fjalë? Një fjalë për peshkronjavë, me e vao njeriu për banderolën e Xhanetit. Do ta shohim me lein Allahu Xhella, gjele, Xhella wala. Mirpo, kjo është prej optimizmit të thon dikush fjalë të mira. E kundërta, me mendu për rrethënanave, kalon një moc e zezë, jo kjo është dita, kështu nuk bën me boket vepër. Kto janë tetajurate, njerëzit janë pesimizma të kota. Pejson ozom ka thon, "Walayet tetajur." E këta që hinxhen në të pallogari s'kan tatajor. Këta e dinë se këjtë janë dedikacioni atëllahu xhallahu ala. Bismillah dhe ec rrugës. Nuk ka gjatmajt, ndul këo nuk mundul këo. Këta janë të kotë dhe janë pallogë. Pasi ka thon, "Wa ala rabbihim yatawakkalun." Dhe si e thret? Ka thon deh te të Zoti tëre mbështeten. Te të Zoti tëre mbështeten. Disa dia dargon thon, këto janë treti si, disa ka thon janë ditilsi, e këto treta është rezultat i këto re dia. Don di grupat e kanë kët cilësi, disa kanë dhënë 3. Më vërtetë janë 2. Domthonj nuk kërkojnë me varrukje, nuk kanë pesimizëm, a pesimizmi në shoqëron njeriu në jetë sa shumë. Sot ka më goditë godit të këqija, nesër ka më goditë të këqija, nesër ka më ndodh kështu, nesër ka kështu, vezëvesë të shumta të njeriu. Domthonj njeriu është i goditur me këtë, i goditur me këtë. E Allahu te barekehu ta na ka urdhëruar mos me pas këtë. Kjo nuk është lejtë. Kjo nuk është fabrikim për jashtë është në gjenë për i mrajena Me njese qdo sa në ka caktua Allahu Te bareke Votë arë Në pingamë nësa me ka përmenë Se prej qilësive të cilët Hinë në gjennet Palogari është në bështetjen Allahu Te bareke Votë arë Në sunen Në Ebu Dawud Tirmidirim në umage Në Mahmede Në kanë dhirë adhidhe në pingamë Në mërrit alejë salatu, salatu salam Ku ka thonë sallallahu aleyhi sallam Et tira të shirk Et tira të shirk Ka Në okay, kjo, me menduti se, dulë moca zezë, dhe sot është kjo ditë, filan dita, dhe kjo është filan data, dhe kjo ditë sa e rëndodhin të këqia, e kështë të meratë, ka për njësve ka përmenë, Hoxha Muhammed ibn Salih al-Uthejmin, e ka përmenë një vezvejt se ka thonë, shejtoni asë lartë ka shku me disa njërës, sa që shikone që ka manipulue. Do shtë, edhe neve në ka ndodhë kjo. Ka thonë, e qelë Kur Kan kallzu njerëz ato hoxha, Ibn Utheimin, Allahu mëshiroj, pastë më kan kallzu disa njerëz mua, kan pyet se ju ka ndodh kështu të kështu. Dhe thëre ku ja ka shtyp pesimizmin shejtani. E ka marr Kur'anin dhe e ka çelë. Me lexuar. Dhe në moment i kanë dalë ajetet e çafirave dhe kërcënimit. Shejtani ka thënë ti e pikëtinve. Që kjo është argument se ti e pikëtinve. Lung shejtanin me njeriu. Që duhet me pas njeriu shumë kujdes. Ka thënë Ibn Utheimin se kjo është prej tatayurit qa ko lidhe ti ku e ki qelë kuranin qa ko lidhe ti ku e ki qelë kuranin se allahu t'ka dashme t'ka dhukë se ti kjo filozofia qka njëri ju t'ja ngarkon shpirtin dhe mësa ne e më qelë kuranin dhe nuk e lezon se normal dhe se ti bindësh prej kët bot dhe të mbizotron në mendjen tanë dhe mentalitetin tanë se ti kime u djek 1 milion përqim dhe se allahu ta të qu shenja se ti kime u shkatërua që shkime jetua që shkime pas optimizëm dhe jie temir në këtë dynjas ka mundsi, andaj duhet të mbështetemi në Allahu xhëlaluallahu, se Allahu xhëlalualla nuk ka dënjerë të të keqën, pa ajo çka është e keqësh për veprave të veprave tona. Andaj ka thënë mëson e tëra të shirq, pesimizmi është shirq, edhe pse është shirqi i vogël. Shirqi i vogël ka lënë të madh. Pejgamberi alayhis salatu selam hadith tjetër ka thënë alayhis salatu selam, "Law annakum tawakkaluna ala Allah haqq tawakkulihi", sikur ju të, të si mbështeteni në Allahun. "Haqqa tawakkulihi", me mbështetje të hak për nime më bështetje hakikat më bështetje që a thot ale i salatu salam le rëzaka këmë kema jërzukut tajra të gdu khimasën vë të ruhu bitanen ka thonë salatu salam sikur të më bështetje nime më bështetje të vërtet atërë Allah ju furnizon juve që që që i furnizon zësht që që i furnizon zësht ka thonë sësem të gdu khimasën dalin në mëngjes të uritura khimas dhe kthehen të Ngopur. E von qaim el jozie ka than disa njerëz e kanë këtë kuftu kët hadith. E kam menduar se tevkuli është mbështet në Allah unjel lawala dhe Allahu më pritet me të furnizosur i zogu. Ka thënë mirë, por pejgamberi sa më ka treguar në kët hadith, se cila është mbështetja e vërtet, cila është besësia e vërtet, sepse këtu mundet të u hartë ngatërrimi. Këtu mundet të u bë sofis njeriu dhe dervish. Allahu na ndrojt. Mos nga mos kuptimi i sendeve. Çka uni jam i mbështetur në Allahun. Andaj thotni o hox i e gjepet Mustafa Sadik al-Rafi to disa njerëz kaderin e definojnë me dembeli. Domthon definicioni i kaderit ata është dembelia. Mos me lëvizësh kader. Domthon të rritë të shpia edhe prap të kokoshpinës, kjo është prej kaderit Allahu xhallahu ala. Kjo është akousa ndaj Allahut. Thotë ibn Kaajim edhe kjo hadith është kështu kuptuar. Qish, po jemi të ngallon se mbështeteni në Allahun, Allahu ju furnizon si zot. Edhe ka kë treguar çish i furnizon. Tagdu Dalin në më mëngjes dhe fluturohin e kërkojnë rëskun. Dhe kthehen në vendet e të tëra, në qerdet e tëra, të ngopura. Dhe mëndon më të levizin. Dhe mëndon të levizin dhe mbështetisht në Allahun dhe Allahun sigur të atësil rëskun. Allahun sigur të atësil rëskun. Ka të më bën nga meri a.s.a. të së më adhijinë që kanë gjerë iman Bukhariu dhe kjo është për adhijinë dhe shumë të mboja. Ku ka të së më adhijinë wa'lem enne ma asaveke lemjekun li uqtiek wa ma e khtaek lemjekun li usivek Hadithet cënë për nga mësëm e ka këshilue gjallin e mizës të ti Ibni Abbasin radhi Allahu an ku i ka thënë se një hadithi gjatë ruja Allahu në Allahu të runëti kujtoja Allahu në rati Allahu të kërtojnë në vështisi dhe këtë e ka parënë për nga mësëm një hadith një pjesë të hadithit se sa ka rol në bështetën Allahu mëgjelle gjele aluh që i ka th Ajo që të ka godit, nuk ka pasë mundësime të huqë. Nuk ka pasë mundësime të i këtije. Kaderi, do më thanë, pe nga nësam e ka ilustru në më nirë figuratine. Ma e sabë ek, lemjekun li u këtë ek, li u këtë ek. I sabë e përdorët për gjujtje me, me shi gjitë. Do më thanë, për gjujtje me shi gjitë. Kur kaderit ti do në me të godit me diqka, e të shqa këtu filanit, birit, filanit. Mos me ndosë ajo ka me huqë dhe ka me godit atë tjetërinë Jo, sa ajo është drejtu për ka ti Edhe ka thotë penga pe nësëm Dhe ajo e cila nuk të ka godit Dhe më dhëmë Ska o mundësime të godit N Nësa Allah e ka drejtu ka dirë në dikun tjetër Ajo është godet tije Kjo është qëtësia absolute Kjo është qëtësia dhe ratia absolute Dhe mbështetja në Allah unë gjelluarë Ajo që ka të ka godit, dije se me adres ka orda jo Prejtë Allah u te bare kjo u te ala Me eman, me mbi eman Konkretisht për t aka më ma më sallim më i dur se kjo dhe kuptim më i dur i ka deri se kjo a është ka goditësh prej Allahu xhelalu ala dhe ajo çka nuk të ka godit nuk ka mundësi me të godit dhe më mbled të gjithë njerëzit ku a ditë vazhdon më mbled të gjithë njerëzit me ta larguar ti një sent çka Allahu ta ka caktuar s'mund më ta larguar kjo bindje e madhe ke thot 7 miliardë 300 milion më mbledh dhe ti më me ta me ta vdon një sent Allahu s'do më ta vdon s'un ta japin dhe e kundër ta. Me ta morë një send, Allahu dhe me ta dhe në sunë ta morën. Sa Allahu është a i cili ka sendet në dorë. Andaj prej prej, prej imanit në Allahu në gjelluar është edhe mbështetja në Allahu në te bareke u e te ala. Dhe prej imanit ka dhe në uja dhe i badetit është rdergjahullahi velikaihi. Ka thonë shpresa në Allahu në gjelluar dhe shpresa në takimin e ti. Dhe me këta e përfundojnë. Dhe me dhe në, friga Bashtejtan Allahu unjë lavala dhe shpresë. Dhe hoxha ka bënë prej adhurimeve të tjera që janë adhurime të zemrës, adhurime të zemrës. Mirë, por janë pjesë përbërëse e imonit. Nëse mungojnë, mungon imoni. Dhe neve duhet me shoshit vetveten, çdo njëon i vetveten. Dhe më e pa, sa e kanë frikën, sa e kanë mbështetjen, sa e kanë frikë respektin, sa e kanë shpresën ekshumëllar për adhurim. Sa e kanë kërkimin e ndihmës si çdo të vjen në lëzratën e ardhshme. Isti anë, isti adhe Sa e kërkon prej Allah u dhe mbrojtjen E kështë të mëra Rëgje Kështu është edhe shprejsa Prejmanit dhe prej adhurimit në Allahu në gjelle Gjelle gjelalu Ka dhanë Allahu të e barekja vë të ala Fëmën këne jërgjuli ka e rabbihi Fëllja amelën salihan Vë la ju shrikbi ibadet i rabbihi Ahada Ajë cili e shpreson takimin e zotit të ti Lë më dhanë njeri u dhëtë me shpesu takimin e zotit të ti Se pa e shpresu takimin e Zotit të Ti, jeta është e egër. Jeta është shumë bishore. Atë ateistat thonë se jeta është gjë gjëz. Normal në bot kuptimin e tërë është gjë gjëz sepse nuk e nuk e din realitetin e kësaj bote. Dhe ku kanë mëpërfunduar? Nuk ku e din nuk e din ku kanë mëpërfunduar. Sot Allahu te barekuatal. Fa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamel. Ai thenë shpreson takimin e Zotit të Ti, falyamel. Let punoje. Let punoje. Dhe më thonë, a i cili shpreson, punon. A dhe ka thonë i bënkajimi, në devët, deva, në rivën e ti se mundja dhe ilaci, ka thonë, kjo ajet e ban dalimin mes shpresës së vërtejt dhe iluzionit. Cili është iluzioni? Iluzioni është. Me mendu se ka me të falë Allahu dhe ti nuk të banë kurqa për Allahu. I banë gjuna hotë, nuk i banë adhurimet dhe thu Allahu ma falë, se Allahu ka furë. Kjo është ka thonë iluzion. E cila shpresa, se pre përjasht, edhe ai që ka shpreson, edhe ai që ka iluzion, nisi të folën. Edhe ti thu jam të shpresuar mëshirin e shpesur, më Allahut, edhe ai i cili ka iluzion e thotë jam të shpresuar mëshirin e Allahut xhelle, xhelle xhelalu. Dallimi është ka thonë: "Fameh yarzuliqa Allahi falyamel." Ai cili shpreson takimin me Zotin e tij, falyamel et punoje. Sepse çka mund të imos ve punuë, të ve punuë. Pasi ka thonë Allahu te barekehu te ala, wa la yushrik la punoj vepër për të mirë dhe mos ta shoqëroje Zotin Etina me kërkan punoj vepra vetëm për Allahun te bare kuteala dhe kjo është ajo e cila të garanton ti tek Allahu xhellahu ala shpërblimin qalan allah te bare kuteala men kan yarzu liqa allah fa in ajral allah laat wa huwa as samiu al alim kush e shpreson takimin me Allahun takimin me Allahun ka me ardhmë do të një ditë për ditë njerëz kamo taku me Allahun te bare kuteala do të mos të tako më takoma Allahun gjallëu ala. Pajtë që e ka shpeshuu takimin me Allahun normal se është më i lezetshëm ai takim. E në norma se Allahu gjallëu ala e mir prat ata i cilë që ka prit takimin me Allahun, Allahu na bafra të rëzat, e mirpresin dhe mallanjëjnë për me takuar Zotin e tyre. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu gjallëu ala ka thonë hadith, qut siadin e kanë zer Imam Muslimi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdibi bi Ka thënë sallallahu alaihi sallem, se ka thënë Allahu të barekjo vë të ala, unë jam të këmendimi i robit të më për muë. Felje dhunë në mësha, le të mendoje për muë që ka të doje. Le të mendoje për muë që ka të doje. Si të mendojsh mirë për Allahun, të trajton mirë. Si të mendojsh keqë, Allahun të trajton në ata në përputhje me mendimet e tua. Le nga meri sallallahu alaihi sallem, haditës e kanë zirë, Ebu Dawudi ka bo lutje të Allahu gjelle gjelalu falutje ka thon allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfa ayn ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o zoti jam ka thon mushirin tonde espresoj mushirin tonde espresoj te gjithë shpresojnë mushirin allah te bareke u taala keni kujdes dhe vini re se në mushirin e allahut shpresojnë edhe të krishterët mushirin e allahut shpresojnë edhe jewudut të gjithë të cilët pretendojnë se kanë penga merë pas tërë shpesojnë në mëshirën Allah mirë pa Allah i ka më huë dhe kur kanë thanë se lejeti khullel gjenët e illa mënkene hu dhe në unësara nuk hinë gjenët përveç krishtër dhe jehud dhe që ju ka thanë Allah tilke e meni ju këtë janë fantazit e tërë në ka dalim e shpesit dhe fantazit Allah u gjellë ka thanë kullëhetu burëhen e kumë bjerë në argumentin njëri ju duhet me shpesu më argument së është në rukë të drejt Jo pse, shikoni, bot kuptimi i shumit njëzëve, të sanjës dhe edhe te grave muslimane, cilin mizotron, cilin bot kuptim, na kena më shpëtu se jena na. Edhe ata thonë kështu. Na kena më shpëtu se jena na. Edhe çdo gjë madh fot nan na. na. Mir po neve duhet me pas kujdes, se nuk shpotohet Allahu me na, se na. Pse ti? Pse mendon se Allahu na trajton neve mirë, se na mendojnë na mirë për veten? Pse me mendoj kështu? Pse Allahu do të më na mëshironë ne vetëm se naki na kena mendu saj na mëshiron. Pse? Pse mës më mëshironë edhe ata tjetër i cili ka mendu kështu si na njëjtë. Pse? Pse Allahu më dallu ata i cili ka mendu njëci si ti. Edhe aj me internet edhe ti me internet. Ku është dallimi? Dallimi është vetëm një, një sa. Kul hatu burhanakum, thuajni argumentin e juve. Bërë dëshmit, provat. Asa për sa i përket pallavrave dhe prallave, dhe miteve dhe iluzioneve, dhe fantazive të jeti kanë ato mirë pa vetë që ka të shpoton të Allahu gjelluar është argumenti, me shpresu me argument të Allahu të bareke vë të alë, <coughs> mëshirën thënë, të anë e shpresojë. Pase ka thonë, falat e kilni ila nefsi ila ehadimin halkik, mësumlenë në mbështetjen e vetës time, asë në mbështetjen e në dikan për krejeseve tuat e tjera, asë salëvizja e syrit. Në më thonë se rëziku i madhësh ku njeri ju mbështetit në aftësit e ti, Mbështetet në punjinë e tij, në takatin e tij dhe bie. Bie patjetër. S't kujtohet asnjë shkronjë. Mbështetet në memorien e tanë mbështetjes dhe nuk i kujtohet asnjë shkronjë. Dhe të gjithë dheu ndodh kjo. Shkon në provim dhe në test dhe të gjithë që kanë hinë për provime, na për shkollime që kanë shkolluar, e dinë se kur mbështetet në aftësitë tua dhe e merr lapsin dhe nuk kujtohet asnjë përgjigje. Dhe e din se Allahu u është të bëjë diçka me ti. E ta manda kushtetë Allah unë gjellu ala dhe mbështetës në Allah unë të barë kjo e tala me marën e shkallë qëve atër pun të hecën shumë rrëdhëshëm shumë rrëdhëshëm anë da njeri ju duhet me lutë Allah unë të barë kjo e tala që mos me unë mashtru dhe me vetë mashtru me ata se une jam une dhe se une ka me mëshiru Allah unë se jam une jo Allah unë i mëshiron për e robëve të ti të cilat felja me l'amelen salihan vëla ju shrikbi ibadet i rabbihi ahaden punojë një veprë të mirë dhe të punojë vepra të mira dhe mos ta shoshërojë Zotin Etina dhe mos t'i bojë ortak Allahu te bareke u taala në asnjë prej adhurimeve të tina. Të kanë kanë disa prej adhurimeve. Të kanë disa prej adhurimeve të zemrës, të cilat adhurimet reflektojnë në jetën tonë. Nuk kena mundësi më huwa kët refleks. Sikur ti do ta shofta me leynë Allahu xhallwala në gjerat të veçantë se sa ka ndikim fjala e mirë. Mendimi i mirë. Shkencëtartë dhe psikologët thonë se njëriut në dit i silën sa për e mendimeve, 60.000 mendime. 60.000 mendime. 60 mendime njëriut në dit 24 orë shenetive të mësillën vërdalë. Për këtëre 60.000 sa për e tërë janë të këqia? Sa janë të këqia? Dhe nëse janë shumisa të këqia, sa ndikojnë atë në rënjën tane, në ngarkesën tane, të këputin krejt ato? E çka duhet me bën ai si besimtar, besimi është komponenti i cili të ndihmon me të mendu mirë e kur të arrishem me të mendu mirë dhe jeta shkon mirë elusim allahun te bare ke jo, u tela qe allah o xelalu ala mena bo pri atërat te cilat ta hadhurun allahun xelalu ala me frik me shpres me boshtetin e allahun te bare ke jo, u tela elusim allahun xelal xelalu qe allah tbaraka u jo, tarat na munsoje mkon pri atërat te cilat kan besim te sakn allahun xelalu ala iman to plot na allahun te bare ke u tela elusim allahun xelalu ala qe allah na munsoje me kuptu fjalte dina fjalte pejgamberit sallallahu alejhi wasallam elusim allahun xelal xelalu qe allah tbaraka jo, على المسلمين قدشان الله وتدهمان تبرغوسه المسلمين والله وتيران الاسم الله جل وعلا ان يجبه بوفندم تامير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم